А Микола Карпович Хомолов, снайпер ще з Калінінських люсів, поклав есесівця назад у кузов. А машина, про яку повідомив Едуард Робертович, була? А як же? Троє наших вивантажували і односили карабіни, ящики з патронами. А потім ми пішли азамутом, протилежним від нашого табору. Треба ж було заплутати сліди, а люди були здивовані. Як так, серед білого дня партизану на шосе. Поки дотумкають німці, як так, діло зроблено. Молодці ви! Розмови про вихід на шосе точились до пізньої ночі. 20 листопада. Ми чекали на прибуття літака. Улітку, коли ми були в п'ятьох, усе було простіше. Сигнали одним вогнищем та електроліфтариком. Тепер треба розпалювати три вогнища, щоб пілоти не сплутали нас з іншими партизанами чи німцями, бо вочарами і вночі в лісах впалає багато вогнищ. Вантажі прийматимемо на вирубці порослій низенькими кущами, оточені густою стіною лісу. Прийшли на вирубку завчасно. Швидко смеркло, і над лісом з'явився серп молодого місяця. Мелутіли зорі, яскраві і ледь помітні. Іноді яка-небудь із них зривалася і падала, залишаючи по собі ясну смугу, що одразу ж згасала в темному небі. Я відшукав знайомі Сузір'я. Уже вкотре незвичним, дивним здавалось те, що і вдома на Україні, і згодом у Ленінграді, і зараз за лінією фронту, небо було мов би, те ж саме. Ті самі були зірки. Улітку я любив спати на дворі або на горіщі хліва, наповненому свіжим сіном. Дивитись крізь відчинені дверці на зорі, помічати, як вони рухаються, і думати про те, що зі мною буде через 5-7 і більше років. «Ким ти будеш?» – на цю тему писали ми контрольні роботи. «Ким ти будеш?» – запитували себе мої ровесники. Ось мій товариш Віталій Морогорський мріяв навіть розщепити атом, написав фантастичну повість для нашого шкільного літературного журналу. Я не писав, ким буду. Писав про все, що мене цікавило. Пригадую, що поставив над роботою епіграф. Боротьба – це щастя. Певно не думав, що на війні доведеться ось так боротися. ви тепер, мої друзі, оцю холодну зморозцем ніч. А до зустрічі в червні 1945 року, про яку домовлялась, закінчивши десять класів у сороковому, чи закінчиться війна? На близькому хуторі загалкав собака. «Це пес на місяць», – сказав хтось. Багато ти знаєш». «А от і знаю». «Одгадай, загадку». Тихіше. Літак. Чуєте, гуде? «Не наш. Це костиль. А по-німецькому? Фюзіларшторх». І знову тиша. Лежимо, кожен думає про своє, і розмовляти не хочеться. Я ж дивився на місяць і на тіні від його світіння. Вони ледь помітні, і з безлих строку ще смугами падають на хлопців, що лежать зігнувшись на простелених плащ-наметах. Був би хто із нас поет, то склав би оду плащ-наметам. Що б ми без них робили? Плащ на мед, і дах над головою взимку, і одежа в дощу поході, і мусилки для пораненого, і постіль, і ковдра. Все ж мовчанці довго не втриматись, і порушили найбільш нетерплячі і схвильовані чеканням. От і зараз гомонять Федір Куйбишевський, земляк нашого корпа, і Латгалець з групи «Балтійці». Рудого з глибокими зморшками на чолі між бровами Федера хотіли прозвати командиром.